Emen egon gira goizontatik beraz baratziak taditan et egun bat e baino gehiago uh, Miarritzeko beraz bide blokatze da uh, Blokatu ditugu beraz ohai arte biak dida eta ohai abiangida, bezkatu dugu joatea, Uh, kamiolariak burokatu ditugu eta utzi tugu pasatzen otoak uh, eta helburua zen uh, boroka egun hortan manifestaldiak baitira toki guzietan eta batez ere pariseko manifa agian iende uh, asko bilduko duena beraz importanta zen guretzat markatzea eta egun hortan blokatzea gure helburua beti berdinada da lan legearen kontragira lan lege hori ez da utzi behar pasatzen ez da negoziatzen Zekorik ez da, emandakinik egiten Dena, onyakian langilean kontrako erasua itzugarria da. Eta gure helburua da, berriz ere, oai bada, hiruera bete borroka ingaela, leg, lang lege horren kontra joatea eta errabaztea. Olako ekintzek, epskait, forzin ekintzek eta epskait, ikusgarri hauek, ze ondorio kaita dute, batak komunikabiten agertzen da, baina beste ze ondorio dute. Ala ere, irakustea, langileak, naiz eta edabideetan, aridean haipatzen, negoziaketak izango diela, amoremaen doela, ZGT-koduruz siga egi aktaba, irraitea, oinarian, langileak, ez zez ereiten doela, Eta denako uno bat gaela eta hemen batuak gira hasko sindikatu ezberdinetako afiliatuak ideak gira bada lab, bada solider, badira sejeteko batzu, badira sehenteko batzu, gehi mugimendu politiko ezberdinetakoak eta hor gira erreiteko onarrian langileek ez dugu lege hori nahi eta hori da helburua ekonomia blokatzea albezain bat horrek baitu min Entzu zen, mintzen du eta gobernamentua keamor eman dezan, hori da elburua eta hori da neustez egiten dugu nahi denetan langilea ateratzen bada, karikara eta egitera horako ekintzak erakusten dugu gure ezadostasun ados tasun osoa. Mintzatu zire ezta hemen kamiuna gidariekin hor geldito direna, blokatu direna, Zaki, zuekin nahi izan dute mintzatu, zen dako, egiten direla, zer diote? Ba, asi eran piskatzailana betiz, eta nuskiaiek trabatuak dira, eta jakin behar da, enzuzen kamiorari horiek ba dituzte la, lan balintzai izi garritzarak. Hori jakin behar da. Benetan lan balintzai ustelak dituzte, eta horrez gain, lege horrekin, oinopet zero izango dira. Beraz, asi eran, beti ba, tentsio zerbait, megero aiekin intzatuta, asko kerandigute, me bai, ados, kira, zuekin, Eta gehiago beste aldeko batzu edo Espainoa estatuko batzuak egan digute. Agazoi duzue mi, bost minutu mintzatu ondoren, ez bere ara, ondotik egan digute. Agazoi duzue eta nik espero dut ere Espainoa estatuan gauza bera eggininen dela, honako brarauke burutuko diela, behar garazoak ditugula denak denek, Europa osoan eta zuek egiten duzuna denentzat egiten duzu eta hala da. azken aaldea... Eh... Horra reiten da, hainitzetan, azte gakoa dela mobilizazio honentzat. Gakoa da, Europako xapeliketa hor da, presioa nit, gaurko manifestazioa bai, e, parixekoa. Gakoa da, zerbait gertatu behar doaztontan, edo arriskoa da, pixka bat ez ditzea manifestazioaren eragin ondori ba. Egia erran, hori gaiten da, axielatik beletik. Hoaibada onxubi, ilu hilabete eta erdi. Borokan nahi gaela eta asieratik euh, batzutan, hori agertzen da, edabideetan, asken hasteada, mobilizazioa apalduzdoa. Eta iduriz, bayonako manifan, konstonien da izan da gau, ilumila persoena pasa, entzun dugunez, errakusten euh, du horrek, jendea motibatua dela, eta segitzen duela borokan eta motibazioa ez dela apalzen. Eta hemen elego izontan, egun baino geago ginen, repikatzan dut, eta beraz, Ez da bukatoa eta ez dugu amore emanen bukatu, fin, oherabasi arte. Belaz, az, askena jetea, ez nik ez dutu jete, ez dugu jete eta segituko dugu. Eta gian zenetan gauzabela eginen dute langileek, retretadunek, gaztek, sarrak denek.